că toți știți de faptul că în ultimele, eu știu, 8 luni, 10 luni au fost anumite lucruri care au fost controversate cu privire la uh, fratele Iosison și s-a punea problema dacă fratele Iosison mai este baptist și dacă mai crede ca și noi sau nu mai crede ca și noi și alte lucruri de felul acesta. Am m-am bucurat că noi am avut acest har, această... Uh, cer acest privilegiu ca să călzduim această întrunire. Am trecut în buletinul bisericii lucrul acesta și am zis aici, discuțiile au fost înuculate de privință și cu ajutorul Lui Dumnezeu s-au făcut pași într-o direcție bună. Ca să dau faptul că toți aceștia au fost foarte mulțumiți și au apreciat felul în care biserica noastră a găzuit această întâlnire, iar surorile s-au în trecut. În felul în care au slujit pe frați, este deosebită bună și delicioasă. Mulțumim tuturor celor ce au investit în această reușită. au fost multe ore. Joi seara, de joi după amiază, vine toată ziua și până la ora trei și jumătate ieri, aici, în locul acesta. Și frații păstori au venit dimineață, a fost oare surpriză să văd că S-a în la ora nouă și înainte de nouă deja erau, Deci venit. Deci au venit cu această dorință să putem să investim timpul acesta și să-l punem la dispoziția acestui scop pentru care ne-au adunat. vă pot spune toate discuțiile și n am să vă citesc raportul pe care l-am făcut. Dar noi probabil că sunteți primii dintre aceia care a fost, a reușit a rezultatul acestei întâlniri. Și fratele Iosif Ton a mai înțear recunoscut ca greșit, dar a spus că baptistii l-au dat afară. A doilea lucru, fratele Iosif Ton a subliniat și a afirmat, să zică o dată, că a fost, este și va fi baptist, fratele Iosif Ton. Și a treia lucru pe care l-a afirmat fratele Iosif Ton este că fratele Iosif Ton, Uh, respectă și crede și mărturisește, mărturisirea de credință a Cotului Baptist din România și a Asociației Baptiste Române din Fratele Unit. Deci fratele sunt așa cum ați cunoscut, a spus cunoscut, arma ce este fratele lor.